دریس اما بسم الله الرحمن الرحیم وا نبی راح قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا الفی اما هذو متقیا نارکته ادریو حدیث نو حاصل هغه موبایلو شارد حدیث موقام ذکر کولی چې حدیث حجت ده مرینی حدیث او ملحیدین چیدی ماغی حدیث و تحجت نوی مطلب داری در دا حدیث و نا معلومات حاصل اولی شی تاریخ پی معلوم اولی شی و در حدیث و دواجی نا در حدیث و دواجی په شریعت کې د یو حکم اضافه نشي کېدل او سنت او د حدیث د وایې نه یو اضافه چې دا په شریعت کې کېدل نه شي او وي دا چې قران کریم څخه لکا چی دي د الهي نظر یو او زی کمنو دی دا اومویل چه حدیث شریع دا محفوظ نی دیو مستقل واسطه اپتی داد نشکات کی من کڑاو مو دی حفاظت الحدیث دی پارا گرن زرائعو حدیث محفوظ دی نبی علیہ السلام پہ دورکی او دا غیر دی پارا سی کمدنو گرن زرائعو یا وای لري چي دا ناغه وا حافظه ذ صحابه کرامو صحابه کرامو حافظه وا زم چې کوم دنو زم دا یو لوی بحث دی و دې شارک هم سره په صحابه کرامو څنګه حافظي دی دا رب څنګه حافظي دی نو یو چوا ماغو کتابهتول حدیث صحابه کرامو نو کتابت ثابت دي د ګرنو صحابه کرامو قضاری خپل خلق و صحیفی وی درہم چده زریعہ و محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیغید نبی علیہ السلام سرا والیحان محبت ناو محبت تقاضدہ و چد محبوب ہر آدائی محبوز اکڑی و محبوب چه ده و هر آداء چه و آغای محفوظ کڑی هر آداء د محبوب آغای چه کندنو محفوظ کڑی و, و, و. سرورم چه که نغا و. حفاظت ذریعه و ده په اساس ذریعہ نو غو عمل بالحدیث ستاسو کرام وبا رسول الله صلي الله عليه وسلم سشي کوم نو یاد د بدن نو پاغي به عمل کو نو غي سرواجي سياديدل حدیث د پاغي سرياديدل يې زمو ذریعہ کوم به حفظ الحدیث اغو تکرار الحدیث کی ما بینه هم تقرار الحدیث کی ما بینه هم شخفل میانس کی وی ده حدیث تقرار پاو تقرار بیچه کرننو ده حدیث تقرار او دیوم گرن د موجود دي په کو توول حیث کې د کرم به کېناله یبل سره وي د نو ویل اسلام حدي شوي اار حث فیاب نو دا غټ زی و نور هم کمدننو داسې زرائ چې باغې سر هغې حدي یادول دا پنه غټې ذری وي په حفظه حدیث دا خبره کول چې حدیث محفوظ دی دا غلطه دا د نبی بیر السلام په دور کې او د نبی بیر په دور نور اوس کو د حفظه حدیث په اړه د حفظه حدیث په یو موجه زانبه دوه واس الله رب ول عزت کړی څرغه تاریخ در رجال الحدیث دا رجال الحدیث ذراویان په ټول حالات هغه محفوظ دي چې روایت قبول لې چې انبه قبول با قاعده کې کومنه سند در امت امتیاز دي الاسنادو من الدین لولا الاسنادو لقال من شاء ما شاء <شاعت> لولا الاسنادو لقال من شاء ما شاء <شاعت> نور امتنا نخلو انبیاء کرام مبارکی و یا خبر بانی قطن نشی قرده <پڑے> چه ده خبره چه ده مدازه من ده پیغمبر ده دا. دانشی که ولی چه صور پا قرآن و پا حدیث که نویره قلی او منگا چه کم ننو خبر قسم که ولی شو که ده پیغمبر خبر آقا به قوی صندت من قسم که ولی شو که ده ده ده پیغمبر خبر آقا اگه دانشی که ولی زمنګا سند هغه محفوظ دی او د حفظه القرآن یو شاهده اننا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون قرآن کریم محفوظیت جواز د الفاظ نه بلکې د قرآن کریم محفوظیت د معنا او په معنا د قرآن ذکر نه داوه محفوظه مانا ذا قران الله رب العز تقریبا دوبست کړه دا خبره کول چې حدیث کې اندازه دین له تحریف څخه را یا ویلاني साजिश تحریف د حدیث دبارا د ویران چې کمدنو سااد دی دا خبره کول د ین د تخریب دپاره او د ین د تتحریب دپاره یو یورپی ساده شته به خبره ایروپون شته چېڅوک دا خبره کوي دا د مغرریبي سااد شي سره دا خبره کول د مغرریبي سااد شي سره دایسې کمدنو اور ایرانی حدیثونو او حدیث نبویہ کے فرق نشیکول ہے۔ عادی کده فرق نشیکول ہے۔ ایرانی سازش گمده ناغا بخاری مسلم و دانیری بلکہ اغه شیو خپل حدیث جوړ شی خپل حدیث۔ محدثینونو اخبار موضوعه اخبار ضعیفات اخبار صحیحات طول جدا کری موضوع کم نی ضعیف کم نی او آغا تی کمدن و صحیح کم نی طول جدا کری کم موضوعی روایات تی او دین زی تخریب حیثا ما اخو موضوعی منگڑتی خبری هغه محدس نو دا کړړی وي چې په چاا کې ش را ته چې دا سړی به دا کي چې د بهې شک چې پ راته یقین نه داغې بایدته قبول نه دی دا محدسین چې ه کوي مبي چې راجر ه کوي کو په دی پلان ک پر سړیبانې دا خبره غالی به د دې مبارک عبارت تخیص نه کوو کوچا چا وو تاسو دا راوی خبره ویلنده به حدیثونه دا خبره دې قبول له تاسو خبره دې نه قبوله یو بیان کې مونږ کول حدیث ته تناشناوند شهر اول څه پتاینه کوم دا راو ځان کیانی شی یتو غالیبو شی یتو په غالیبو تشیهور وبګي وی بوې د تشیهور وبګي صحیح تشیهور په پښتو کې ویل شي چې دا شه دام نشي ګریا شیاو ویل ته شي یو په کیسو موږ دا غریو ته قبلي نه قبلي جکوم ایرانی साजिश ته اخبره راځي شنو هغه د کتره خبره منګړه خبره مخه محدثون تل ذکر دي تمیز شوه چې کوم د ار حادیث نبویه دي او دا آغی در اجال و دا هر سریفازت آغا پا طریق چه سر بیان شره دی او دا شیعو چه کم روایتو نه دی او دا شیعو چه کم چه کمدن و اخبارات دی اغیل اعتبار په شریعت که دا سر اجیشتی نو او خدا لی موضوعی خبری دی اغیل اغسطی دی دا خبره کول چې حدیثونه کوي دا د پخوانی اروپي ساریش کې شکار دي چې ده به دا د چې کوم درو په حدیثونه بیان کې څکمه غلط خبره او هغه حدیث مشهور شوی دا غي د پاره محدثین د کاندنه مې عالیارخه له خپل لږ بیان دي تایوہ خبر اکی چې چھے حدیث و قرآن کی تعارض دی نزی و جنا حدیثی و بل سوئی دام نر کم فہمائے در کم علمائے در کم فہمائے در کم علمائے در کم دلو یو اثر دی د ملمائے دکتا مفہمائے دا تاروز یہ نن تاتا نے راغلے داستان مخ کس محدیسین تا سشے ہو راغلے یو حدیث دولی دلی او غیت زخیرہ د حدیث سوا مخ کتب اللہ رسول کریم مم آباد بسم اللہ رحمہ الرحیم دائش کال در ملہدینو در ملکرینی حدیث چو کې کسی کمدنو تعارض دے حدیثو کی کیا در قرآن در حدیث تعارض دے مموئے چیلے کم زینے دے تعارض دے کڑن دا غزینے جواب ہمز دے کان تکا دیت تعارض دے خستاق پل زہنے دے تلینے تا کلوم راق خلشتا اون اتا کې دونه تحقیق کوي چې ټول حدیث وګوري او د اړیبه ومنځ کې پرچان جوړیږي. پرچانه دی مشرط تعرض رالی او جوابي نراړي. جواب هم ځکندونه اغاز وکړي. جوابونه مخړې نه هغه تعرض صرف سوری وي زمونږ په فهم کې تعارض دي. تعارض هغې څخه دي توبلېږي چې څه دغه د احیامام مستلزم کې ضب د آخر لر تا بین د ل دا ته ویلکیږ چې ضب د یو دلیل دا مستزم کې زب د بل دلیل لوي چې تصادق سال کو بل کا ک او تارو سووری صرف چې مون او سفه هم کې تاار نور چې وګورې حقیقت کناغاحل شي ذہو راشی د فہم مطابق حقیقتا د قران په اتلو کې تاسو په او نه څنګه د قران او د حدیث تاروشه په او نه په حدیثونو کې تاروشه راشی سره په حدیثونو کې په حدیثونو کې تاروشه د زمون په فہم کې راشی دا, دا, دا, دا, دا, دا غي حل کېدل شي او صحابران او د دې حدیثونو نه دا معلومی هی چه حدیث چه دا وحی دا حدیث وحی دا از دی حدیث حدیثون پاک معلومی هی وحی دا خو یو وحی مطلوی بل وحی غیر مطلوی مکرینی حدیث چه دی نا غیر وحی غیر و غیر متظور باندې او د قرآن کریم دی دیشار... السلام علیکم څنګه څنګه څنګه لپاره تاسو ټول د دې د الفاظه څخه په لګې یبن د ورځې صلاح له ګورو رم جاینی او حایز له نه فاصله جنوب لایج نه و غیر مدلو شلفاظ بر احکامات مو تعلقین الفاظ بر احکامات مو تعلقین حدیث و غیر مدلو لا تقسیم نو و جنوانی ذی حدیث و تصریحات نه معلومه ذا وہی چې کمزور دی چې سمادام دوکه سمادا وہی مظلوم او وہی غير مظلوم گوфта یو گوфта الله اومو غر چې اصل قوم عبد الله و بول مصطفی هرگز نو گوфта تا نو ورطای جبرائیل جبرائیل هم نو گفتا تا نو گوфта کېږي نبی عليه السلام با جبریل تا انتدار کو با قیدہ با قیدہ انتدار بے تو شانبو وہ ہی روڑا بے بے خبرہ کارو را فین خالقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی لی خالقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں لا اولقی انا حضکم بودینوم تاسلرا و تاسکی یوتان بودینوم پتایوتان پتاسکی متھ کانا لاریکتی بدل لگون کے پکل صفدان ہری کا او سریری مزین شفاقی بانے چی کم نروں ارس جوڑ شیوی لگی دلیوی سریری مزین تا عریقه لکیه علی عریقتی متقیان علی عریقتی موتاکیان علی دل دلګو کې دې کې اشاره ده چې د حديثونو انکار کول د آرام پسند خلکو کار ده چې راغ ته لذيدي آرام پسند وي هغه پابنده ده ځان نه ختمینو حدیثونو انکار کوي اصل کې دې پابندۍ نشي کولای نو دې آرام پسند دې دلدلګو له موته کې نه راځي کتي باچه گمدنو متقین علا حریقتی دی مشققت دی علم برداشت قولی نشی مدلل لگاو لی دا خبر غمانازت پروت دی متقین علا حریقتی دی مدلل مطلب دیدت تعلم مشققتونو برداشت قولی نشی توی بیو مرقا زکر گڑی دی کہ اعیت ہم السنن فقالو بر رائے اعیت ہم السنن دی سنتون سنت بان عمل کولو باندی سششو ستڑی شو مجھے کہدہ غل خوراق سورو کو فضا حدیث ان انکار سورو کو حلاری الامر من امری چرا چې ته حکم د حکم زمانه می ما مرته ویو نه تهانو دا نه چې ما به حکم کړی یم تی نه هي کړی و یو کولند به ولای ما ته پته نشته ما وجود نه په کتاب الله تباناو نه متد ده خلق پتا شو کې پیدا نشي ما وجود نه کتاب الله تباناو ا چې موږ مند... مونږ دی مونږه الله په کتاب کې مونږه غه تابيده کو دا به کو قران کریم کې الله رب ولادت فرمایلي ساتي الله واعتی الرسل ولل امر منكم او منه اذا الله منه پیغمبر ادا ایتع طول رسول سے شه اطاعت رسول سے شه اطاعت رسول نے صرف دہی خبریں چہداو ہے ذلال اللہ کتاب دے نبی مانے وہ دہی کہ خواہ رسول نبی دے کہ خدا تصدیق تے اطاعت خودشت اطاعت طریق تیوا سے اطاعت د امر او د نہیں مانلو زوی د نبی عليه السلام امرونه نی وی خپل امرونه د قران نکلاوه نور نبی, نبی عليه السلام کې ساعت خبره قرآن مجید امانا دا اطاعت ایمان دی او تذریخ دی دا اطاعت چشه دی چه اطاعت الرسول چه اطاعت الرسول بغیر ده دینا چه نبی علیه صلات و سلام خبر او عمر بغیر را دینا که دل نیشی نو چه قرآن منیسو کو ناغبا چه کرننو دا پیغمبر سنت خام کم د ده پیغمبر ده حدیث و ده سنتو نه انکار ده ده پا حقیقت که ده کم ده نو ده انکار ده ده حقیقت که ده کریم نه انکار ده دعیوه صوبه من تکی جئی وی احطاعت الرسول پا حیات ده نبی علیہ السلام کیون پس ده وفاد نه احطاعت نشتا ملہدین ہوئی او منکرینی حدیث چهتار تو رسول چه دے نداز نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم پجوان کیو پجوان کیو اوز چسوک دے سو سائتہیں مشورو وزا چې مانین د چی او دے معاشری و مشورو فزا غو مانین لکردی مطلب داریں چه لکه ده دروازه بانده ندا ده نبوات دروازه کولا هوای ده نبوات دروازه کولا هوای و لکه آسی نوم لیه خیره چه ده نبی علی السلام تا اخیری پیغمبارو هاو نور ده ختم نبوات امن کری چه په جه کمدنه ده سوسایتای مشر ده رسول هوای آغاده ده کمدنه بس رسول هر دعوت داو سمی ملحدین بلکل باقایدہ پر نیت پانی دیدی بیانو ناکی دا بیانی کرده باقایدہ بنجاب سمدی آوی لیلی رسول پر دمرگ نیشتا پر دمرگ اتا تو رسول دارے چید اپل مشرمانا آوی چی سوئی و ساقا کوا دادوی سوسائیتای در مشرم چی کردنو یو خدا ځې دا نبی عليه السلام رسالت د نبی عليه السلام پرمر ختم شوه نه ده د نبی عليه السلام نبوت نبی صحابه و سیدت اغا پا دیوان نگوالی چه صحابه کرامو دنبی علی سلام دو وفات نرستو دنبی علی سلاة و سلام اطعاد کرده او دنبی علی سلام پیشکریریوی من بدا منو لگر اون بای خبر را را گینا اغا تنفیز دی جیشی حساماو تنفیز دی نبی علی سلام پا جون ویلیو. چې جهش او سامدي او عمر صدیق رضی الله تعالی عنہ اوایل حکم یو کو چې جهش او سامدي لار حالات مناسب ندي د حالات او مناسبت سره خبر افریدو هغه ته سوال نپېدا کیږي سوال نپېدا کیږي چه نبی د الصلوۃ والسلام حکم کړی او هغه یې پاتې شي هغه یې پاتې شي ما راي فاس د مرګ د نبی سلام الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام څخه وړه ده په تواب کړی ده چې کوم له نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت د مرګ سره ختم خدمت مترادف صدا خبره کول دا خبره کول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات سره اغاد اوښ موږ دا مر دا مطلب دي چې د من نبوت نه انکار دی امر ته ویو نه ته فاق دا ما د پد بس ما د نړۍ کتاب الله ته او د مطلب دا چې حدیث حدیث نه پیژنم لا لري ما د جگندو پد نشته دا قران نه لاله او سره مان موارث حدیثونه په حقیقت کې موارث د قران نه لري علامه مقدامین مالی کروا قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یؤتی او سره دې ومثله او بشان دې سره دېنا مثلیت مطلب څه لاکحسن جو قران واجب الهیدا صدا بشانت حدیث و الهیدا او یو و الهی ظاہری بل و الهی باطنی یوم مطلوبی بل غیر مطلوبی د میسلیت فامثله ما هو سرر دینہ پرشاد دے اوجوب العمل کی تکسن جو قران واجب العمل لے صدا بشانت حدیث واجب العمل لے وجوب العمل کی مسلیا په جورو وړاندې درې مسلیا په مقدار چې څومره احکامات په قران کې وي او دومره احکامات په حديث کې وي په څومره احکامات په قران کې وي او دومره احکامات په حديث کې وي مسلیا فلغرم مثلیت چه کمنون فی المزامین اگر سنچه قرآن کریم کی زواجیر بھی و حدیث کیم زواجیر بھی سنچه قرآن, قرآن مجید کی تخویفات کیم و حدیث کیم دی سنچه قرآن کی حلال و حرام دی و حدیث کیم حلال و حرام دی سنچه قرآن مجید کی بشارتوں دی امسیل دی دلائل دی دو شان تیفا حدیثو کی بشارتو ندی امسیل دی دلائل مثلیت چی کنون فی المزامین دی المزامین ومثلہو معاہو شان دی سر دینا علا ایوشو کشوان قریب دا ایوشو رجلن خبردار قریب دی چیو سڑے موڑ شبانو موڑو مطلب راحت پسند دی تو آئیش پسند دی رفاہیتی بالغیر بگی سشد خوراک اوڈ گیڑی بندہ دی شبان آغاز گمگنو دا غوست صرف کار بیڑا دا بس گیڑا اتار دی عظیم البطن حلاری کتی فاہو پرسیق پلا عربی باندې بپروتي محدثين ديرکه عن البلاده و سوء الفهم عن تن شبع عن البلاده و سوء الفهم عن الشبع كما قتلتمنا كنايه شداد مولوالي نبيدا شو له مولوالي ن دویم چې کمدنو دا کنائی دا تکی قلت الحمت نا چه دیزی کمدنو با علم پا حصول کی تکلیب نا برداشت کئی فروت تو نڑا لگا ولی دا زان نکڑی حدا زان کڑا ولی دایتی رازو نبانوی او دبا دا انکار حدیث نوی یقولو دا بوئی دا دا غصوی فران تا حون المعبود تابو داود شرح دا عقیقی ذکر کردی وی علا عریکتی اللذین لازموا الویوتا ولم یطلبوا العلم مربانی قور کوستے پراٹوکریڈ راکے واشی راکواشی وی حجیث بیشتے دا دا دا دے دیج کلنو دیج کلنو دا او دیج نارو گوخو او د دې ګمندو خبر کونو او د یو شان جام او د بل او کله چې ګمندو یو شان په پول او بل شان په پول دا غړي چې ګمندو عادت شعبان ولاړې کتي کله وې پټه کاو کله وې چې ګمندو ووند ټیکاو کله بل ویوتا فلم یطلب العلم الا مشقته ور رسره نه علم مترب یا قولو علیکم بی آز القرآن وقواز کئی غلغتی ویالیکم بی آز القرآن اتاسو اللہ لازم دے قرآن وجدتم فیه من حلال چتاسو دا زمن خال شیخ مدد ذلالعالی ویم او قارطیق سید رحمه الله تعالی دا کتاب دے معیار حجیت حدیث بہترین کتاب دے بالې کوم هغه دې چې دا حدیثو د فقهاو د تېټه نه انکار دا چلله د حدیثو نه انکار دا او د حدیث نه انکار د قانون شلله د فوران نشي شتکه کې انکار تا او قران کریم نه انکار دا د دې سره مناسب نه دي او د طراقې پلار کې خبر نه قران کریم دا زور فر مناسب نه لږه زه راکای بلار کی خان نه لږه راکای پونو او داران کي کمندنه دو عزت وغیرہ د زور ته تپازي پونو باندې او قران نه چې کمندنه کارو کی دا کله دا خبري لګیایو دی فماجهتون کي من حلال فاهل تا سو کوم بری کہ حلال و مبین و حلال نبی علیہ الصلوۃ فرمائی وانما حرم رسول الله کما حرم الله او حقیقت دار یقینا اغا انما حرم رسول الله اغا چې زونه حرام کړی نبی علیہ السلام دا پشان دا آگری تا حرام کردی اللہ یعنی تحریم نبی علیہ السلام دا سرزان نبی علیہ السلام کو مظہر دے تحریم نبی تحریم رسول حیثیت پشان تحریم دے دا اللہ رب بولے دتے چھے کم دے پہ وئی نوہ حرم ما اللہ حلق را انما حرم رسول الله كما حرم الله يا نبي السلام فرمائل ما ثبت بالسنه اگر ذکر گئی علال هل لكم الحمار الاهلي قران خر روانو دهو قران مېږي قران خر به خر فجنا سنه خوشيته نو ولا كل ذناب نو کواله دریند دا اړ ور هغه جایز نه دی داړو والا به دې شوګا نسپرا د شکي سپي اړ بي شو فرمات پران جوها او دارنګ چې کندونو ذ مریض شرما کوړه اوه یاوخه تا او نه را و رخصه ویل چې کوم د نو د موهبې زمي نه یو څه رخصه ومغانل کېږي چې ومالي موځي خور دي راځي هغه خوراج جائز نه دي دا مستقیله مسله دی کتابو لقطه لا خدای له خبره دي ځکه د ما سفاته دي ای لازم رغا نه استغنی نه عايبو چې به پرواه شي د دین مالک دا مالک <تصمت> یو بس پر داوارو څو نارالي پر دیوارب سینا او ما نظر به قانون دبل مساله ذکر کړي ا سو چرال له یو قوم 파دا هغه قوم باندې ضروری ده یو پروچ مې مستیار کیدلر دایلا د مجاهدینو لخت د زمینو پر یو کلی څه کیرو کېدې د زمینو خار علی باندې مجاهدینو لخر کېدو موږ د خلکو لا بګار زمی کی آہد زمہ کدا دی چھا مجاہدین لبا روڑا اور کئی دا پا آہد زمہ کدا چھا پر از کا در کشمیر پا بادل پا غیب آنے سے دی او اگر اندوان او سر آہدے سے دی زمہ دا او مسلمانان پوجیان لار پا بہارت سکے حاملہ کئی دی پا دی کشمیر غارات ریدل دی کشمیریان لار اندوان و کشمیلان لفرض دی چلی مسلمانان و مجاہدین لسول دی نوڑای ورد دائی زبریو دائی و سرپ و معاہده کسی کلی لکلی دائی لکلی دی و سار فَإِلَّمْ يَقُّوهُ قَدِيمِ الْمَسْتِعَنَوَرْكِ فَلَهُ أَنْ يُوَقِبَهُمْ دیل روا دی چولا سزاور کی بمثل قیرہ ہو بدل تواقل بمثل قیرہ ہو د خپلې مېل مستیا عمره د مېل دنو هغه کې دلہ فرصت دلته زوړو په څیر مېل دا دې چې کوم د دکاندارانو دلته زوړو په څیر وای په دا ولا څه دی جایز دی کیمیاونو نه دا ولا دی په له یو قبر مې سره تیراو یو ما دقا مطلبو کدادا علی زماؤ مصالاو کانشی مدابی احالت دے استرار دے کده مسلمانان و حکم امدائی سو مسلمانان دے ورکی ملوستا کنو ورکی بزور ایدیسی دی واخلی مدابی احالت دے چا دے استرار دے او یادا دے شدہ منسوخ شویدے بیان لا احل معلم ری مسلمن اللہ بی طویبی لا احل معلم ری مسلمن इल्ला मितुब नफ्सही आन इरबाद मिसारिया قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادم اخی حدیث لگا تشریرا فقال یا صوابكم متکن الاریتگی ا خیال کی اوتن سا سنا ڈر لگا ان کے یا زنو بدل لے یا صبونو بدل لے گمان سے ان اللہ لم تو دست رضاقی اللہ چلالا غرام کری جب چکلی حالان کی خبر رارزت چیم قسم پا قد امرت و بعشت و نحیت و نشیع ما حکم کردہ نصیحت میں کردہ منہ میں کردنی سجنونا چدا پا مثل لقرآنی او اکثر بل اکثر بلکہ دینہ سے دینی زیاد کی فرم اقدار کی و ان اللہ مثال ذکر گئی یا خینا اللہ انہی رواق فلی تاثول را چی دن شکرون زالی کتاب تا مگر بیجازت او نا دی جائز تاثول را چی قول لخضر دی سرا ولاتو سماریم او نا چی کم دنو نوید دی ازا آتوکم اللہ جی علیم چی کلب دی در کئی تاثول را غزی ما چی دی کم ازدی ما پی کم جیزیا پی سدا اگر پی سکی در کئی دلا او جیز درګې مبيان بیا راځي چې څنګه نو جائز نه دي زي صنعتي او شوازه به شواله المصيصي دي او باور غواړي چې څنګه نو کلام نه خالص صلى الله عليه واله رسول الله